الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فقد قال جل وعلا في كتابه العزيز بعد عوض بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وقال جل جلاله قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وقال النبي عليه الصلاة والسلام أصغر البيوت بيت سغر من كتاب الله تعالى وقال النبي عليه الصلاة والسلام يقال لحافظ القرآن يوم القيامة اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين Irmãos e irmãs, se há algo em que os muçulmanos podem se orgulhar, então isto só pode ser através do Coran. O Coran é um livro repleto de tudo. Tudo que o ser humano precisa, lá se encontra. O Coran é o um livro de Allah subhanahu wa ta'ala e é uma orientação para toda a humanidade. Irmãos e irmãs, se formos a ver... O valor do Qur'an... São vários ahadith... Vários ditos de Rasulullah sallallahu alaihi wa Que falam sobre o Qur'an... Para vocês um exemplo... Ibn Kathir que foi um grande comentador do Qur'an... Ele definindo o Qur'an... E mencionando as virtudes do Qur'an... O valor do Qur'an... Ele diz... سبحان الله كيبا لابرش أنزل أشرف الكتب بأشرف اللغات على أشرف الرسل بسفارة أشرف الملائكة وكان ذلك في أشرف بقاع الأرض وابتدء إنزاله في أشرف شهور السنة وهو رمضان فكمل من كل الوجوه إلقشك أنزل أشرف الكتب كيفير ذلاق أميليور دوزليبوش que foi revelado o melhor dos livros اللغات, com a melhor das línguas a língua árabe الرسول, para os melhores dos profetas para os melhores dentre os profetas muhammad malaika através do melhor e maior anjo dibril alaihi salam wa kana onde o qur'an foi revelado نميلور بارت دا ترى مكة المكرمة ويبتدو انزاله على في أشرف شهور السنة وهو رمضان ويو كميس دا سوى الرجلسان فوينو ميلور ميش كيوهو رمضان فاكمول من كل الوجوه دشت منيرة مانيرا وقران برفيد، پرفيت ترنص تورنوز Kur'an firsani zirmaunzirmaş Allah subhanahu ve taala u e Kur'an u nom Kur'an ki konyesem Esh Kur'an Allah subhanahu ve taala şemad Kur'an Allah taala Kur'an nobri Kur'an Allah subhanahu taala o nobre Kur'an Allah سبحانه wa ta'ala Chamada o Kur'an de Hakim Hakim Uma coisa com muita prudência Allah سبحانه wa ta'ala diz Yasin Wal Kur'anil Hakim Allah subhanahu wa ta'ala Um dos nomes Kur'an do é Majid Um dos nomes Kur'an do é Majid Allah Kur'an Kaf Majid São vários nomes e atributos que Allah Subhanahu wa Ta'ala deu ao Quran. O Quran, irmãos, é a honra que temos, é o orgulho que temos, é uma prenda que veio da parte da Allah Subhanahu wa Ta'ala, é um milagre para toda a humanidade. Este mesmo Alcorão, irmãos, que Allah Subhanahu wa Ta'ala enviou para o seu querido Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Prezados a maneira como está escrito o Coran Allah subhanahu wa ta'ala enviou o Coran para Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam na época em que os árabes orgulhavam-se muito pelos poemas naquela altura os árabes eles tinham aquele dom em escrever poemas eles em 5 minutos diriam frases lindas Então, então, eles tinham aquele orgulho que nós somos os melhores. Ninguém tem a capacidade de trazer algo igual a isto. Então, Allah subhanahu wa ta'ala enviou o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e com ele enviou um livro tão poderoso, um livro com tanto conhecimento, um livro tão prudente, tão nobre, que nem a sua escritura, que nem as suas palavras, ninguém conseguiu de fazer. Então o Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam o Qur'an Ninguém conseguiu Defrontar Desafiar o Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala Diz isso no Qur'an Allah ta'ala lança Esse desafio Será que está aí alguém Que consiga Trazer essas palavras? Jalla jalal o Menciona no Qur'an قال إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا قال محمد صلى الله عليه وسلم إن اجتمعت الإنس والجن إنه كل ملتدار جينيوش وصير زمانوش كل على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ...com objetivo de trazer o um Qur'an... ...um livro semelhante a este... ...lâ yâtuğuna bimithnihi... ...el jamás farão algo igual a isto... ...olau cana ba'duhum li ba'dim vahira... ...mesem se eles ajudarem uns aos outros... eles nunca conseguirão trazer algo igual ao Qur'an... ...olau, irmãos e irmãs, é uma honra que temos... ...é o orgulho nosso termos um livro como o Qur'an... ...é um livro ki Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu ildish grand sahaba el mentionsa inna hadha quran ma'adabatu llah kes quran e ya Allah subhanahu wa ta'ala eu dastarkhan eu maz istindida Allah subhanahu wa ta'ala aprendam esta mesa este quran Allah إن هذا القرآن حبل الله المتين إش ليفرد الله القرآن حبل الله المتين إقرد فرمد الله ونور مبين إملوج الله وشفاء نافع إمكورة بنافك وعسمة لمن تمسك به برساؤه بركلت يسجّر القرآن ومن جات لمن تبعه إ motiv سو فساؤه بركلت يسجّر القرآن لا يعوج فيقوم ولا يزق فيستتعب o Qur'an, prezados irmãos, nunca vai desviar a pessoa. O Qur'an não precisa que você emenda algo nele. O Qur'an é perfeito. Não... Tem... As suas maravilhas são infinitas. E a pessoa nunca vai ficar cansada em ler o Qur'an. Ve inallahu ta'ala yaajurukumu ala tilawatihi Bikul harfin ashara hasanatin Porque Allah subhanahu wa ta'ala Recompensa a cada um de vós Que ler o Qur'an Por cada harf Por cada letra Desde recompensas Este é o nosso orgulho É a nossa honra É o nosso livro É algo que nós muçulmanos Podemos de facto nos orgulhar É o Qur'an Karim. E aquele Qur'an, aquele Qur'an Allah Subhanahu wa Ta'ala quando fala sobre o seu, valor, no seu livro, Allah La ra'aytahu khashian min khashyati Allah wa tilka al amsal nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun says Quran fassirrifat bi l jibal fa t t t t t t t t t t t t t t t t t Hoje, meus irmãos e minhas irmãs, infelizmente, o valor deste livro de Allah está, pouco a pouco, saindo das nossas vidas. Onde está o nosso amor para o Qur'an? Este Qur'an, que é a palavra de Allah. Hoje, infelizmente, não há amor pela leitura do Qur'an. Não há amor para entender os significados do Qur'an. Não há vontade em sacrificar para o Qur'an. Enquanto que o Coran, lido, explicado, entendido... Prezados irmãos, não só trará recompensa para si na vida futura... Como também no mundo... No mundo, o Coran será motivo de luz... De proteção... De barca de para si... Hoje, o nosso irmão, quando acorda de manhã... Qual é a primeira coisa que a pessoa faz? Ou quer ver o jornal da manhã, das seis... Quando vai para o serviço, a primeira coisa... Quer ver o notícias quer ler o jornal notícias quer saber o que, que está no mundo é muito importante que saibamos o que está acontecendo lá fora mas vou apresar os irmãos, eu sempre digo o que custa tirar dois, três minutos você é um rocão uma página ou dez linhas não vai te levar mais que 5 a 10 minutos você acordou de manhã depois do solat al-fajr, o que custa ler 5 ayat? cadê aquele amor pelo Alcorão? Allahu Akbar Allahu Akbar Anas radıyallahu taala anhu el feyakal sahaba ki serviu ar rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem por 20 anos ele diz, al 10 o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aconsejando Anas, aconsejando seu filho Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz: "Ya bunayya, wa mawfilu, la tahfal an qira'ati al-Qur'an idha asbahta wa idha amsayta." Nau disleches Não desiste de ler o Alcorão, e se asbaha quando ameniser, e se amsayta ou interdeser, فإن القرآن يحيي القلب الميت. o Alcorão revivifica aquele coração já morreu, o enha'a e a pessoa da obscenidade e do pecado. Este é o valor do Alcorão. Enquanto prezados irmãos, ao Começamos com aquilo que traz a zanga de Allah. Se a pessoa não sabe ler o Corão, não tem o um amor em escutar o Corão. São poucas pessoas. é de elogiar a muitas pessoas. louco quando vão para o serviço, a primeira coisa ponho os de Qirá, Pelo menos escutam o Corão. Se você não sabe ler, tenta amar o Corão. Hoje os nossos corações estão duros. Os nossos corações transformaram-se em pedras porque porque não temos esse amor para o Corão. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sallallahu alayhi wa sallallahu kuluba la sallam Diz no hadith Al hadith Que os corações Enferrugem Também Da mesma maneira Como o ferro Se enferruja. Qiyle ya Rasulullah, vma jila uha el feprguntadu, o mesajer d Allah, vma jila uha, vle maner dakbar kins firuj. Inta Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam al resmiyor. Qiraatul Qur'an ve zikirü Mût. Qiraatul Qur'an ve zikirü Mût. Recitasyonu Sıgra'du Qur'an, yalımbransı da Irmãos, se eu fizer uma pergunta, digam se alguém lê o Corão e fica cansado. Olha um preço milagre do Corão. Quanto mais a pessoa lê o Corão, a pessoa ainda quer ler mais. É e claro, ele vai fechar o Corão por uma fazer uma necessidade, mas não porque ele está cansado. Qualquer livro do mundo. Romance seja, aquele filme seja, aquela novela seja Um dia você vai ficar cansado Mas o Allah, meu irmão e minha irmã O Qur'an é aquele livro Por mais que você leia Cem vezes ao dia, você nunca se cansará O Qur'an, prezados irmãos, é aquele livro Que através do qual Allah subhanahu wa ta'ala Eleva os graus da pessoa Nafi bin Abdul Harif. Nafi ibn Abdul Harif ele era um trabalhador nós sabemos que naquela altura havia muita escravatura havia muitas conquistas e às vezes o espólio de guerra eram escravos então havia um homem chamado Nafi bin Abdul Harif, ele era uma uma classe inferior Umar radi ta'ala anhu ele era trabalhador di Umar Ele era governante di Umar radiyallahu Mecca, na cidade de então, ser de bin Haris Sayyid o encontro de Amirul com al-Khattab perguntou ta ta ala o você é o meu governante na cidade de Mecca. você agora saiu aqui você deixou como seu vice lá em Mecca então Nafi bin Abdul Haris respondeu: Abdul Rahman ibn Abi Abza, O Amir al-Mu'minin, O Umar ibn al-Khattab, youdesheyn no meu lugar, Abdurrahman Rahman ibn Abi Abi Abza, anta Umar radhiyallahu anhu bist, tast'milu rajulan minal mawali ala Quraysh? O Nafi', você Tapor um homem pertencente aos escravos a uma classe inferior ala quraish para governar uma tribo como quraish uma tribo tão respeitada como a quraish então nafi respondeu ya amir al mu'minin o oh amir al mu'minin o oh líder dos crentes inni lam adakhal fi o amir al mu'minin alawa Quran ku sahi o mu'minin o Abdul Rahman Abi Afza Allahue akbar. Anta Umar radiyallahu ta'ala ufirishtu. El dis, na'am, sin senhora, inna Allaha ta'ala rafa'a bil Qur'ani rijala. Allah elevou através do Qur'an um certo grupo de homens. Wa wada'a rijalan illa al grupo, wa inna Abdurrahman ibn Abi Abza mimman rafa'ahu Allah bil Qur'an. Ya Abi Abza, Allah subhanahu wa elevou através do Qur'an. Allahu Akbar. Hoje eu sempre digo meus irmãos e minhas irmãs, você vai para as nossas casas, Allahu Akbar. Você vai ver, ma sha Allah, nesteante, tem vários tipos do Qur'an. Tem um Qur'an que veio da Medina, um Qur'an de Pakistan, um Qur'an que veio da África do Sul, tem um Qur'an em inglês, tem um Qur'an em urdu, tem um Qur'an em Gujarat. O Allah, em todas as línguas. Mas aquele Qur'an hoje em dia serviu só de enfeite. Allahue akbar kelab sok ki aprendevo ler Quran inna leu Quran o Quran amal disso wa kelab sok Quran amal disso e o eu no sallallahu alaihi wasallam ele diz, boyuti, min kitab perante os olhos de Allah subhanahu wa ta'ala é aquela casa que não há tempo para o Qur'an Allah, por mais que você viva num palácio por mais que você viva numa mansão por mais que você tenha satélite que você tenha todos os canais mas oh meu irmão, minha irmã se não há tempo para o Qur'an são palavras do nosso Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa que esta é a casa mais pequena perante Allah Imam Shaabi rahimahullah Imam Shaabi rahimahullah foi um grande alim eldish الذي يقرأ القرآن إنما عن ربه عز وجل Allahu o a conversar com Allah. São palavras de Allah. Você está conversando com seu prezados irmãos este valor do Corão tem que entrar dentro da nossa vida. Nós temos que amar o Corão. Allah Subhanahu wa ta'ala Ele diz no Corão: Que Nós revelamos o dhikra E Nós próprios o protegeremos. Nós próprios tomaremos conta do Corão. Wallahu Akbar. Mil anos já passaram, meus irmãos e minhas irmãs, você não vai ver uma alteração no Corão. Não estamos a falar de frases, não estamos a falar de versículos, não estamos a falar de uh, de palavras. Estamos a falar, prezados irmãos e irmãs, de acentuação. Você não vai ver uma diferença de fatha, de kasra ou de dhamma, como era lido no tempo de Janabe Muhammad, sallallahu alaihi até hoje o Corão é recitado da mesma maneira. Allah Akbar. E a promessa de Allah, "Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa nós, o Alcorão, a responsabilidade de proteger este mesmo E no presente momento, uma das maneiras que Allah Subhanahu wa Ta'ala está protegendo o seu livro, Allah Subhanahu wa Ta'ala Proteja o seu livro, introduzindo no coração de milhares de crianças pelos vários cantos do mundo. Introduzindo esse livro no coração de várias crianças pelos vários cantos do mundo, é um milagre da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. O Allah Felizarda seria aquela pessoa que teve a oportunidade de memorizar o Coran Hoje, prezados irmãos, eu comecei a falar sobre o Coran E o tema que eu tenho para deixar para vocês, meus irmãos e minhas irmãs O Coran e o valor de memorizar o Coran O valor do Akbar, O Háfid O Háfid é aquele que foi escolhido por Allah para esta grande missão Este mesmo Corão, cujas virtudes e valor, eu mencionei agora atrás, meus irmãos e minhas irmãs, este Corão que tem tanto poder, que tem tanto valor perante Allah Subhanahu wa Taala, e Allah Taala diz que haveria de proteger este Corão. Allahu Akbar. Hoje, se o presidente da República dizer que eu há uma nova maneira que eu tenho para combater o crime, para combater a criminalidade e são essas pessoas escolhidas que vão proteger são essas pessoas que vão proteger o meu palácio, por exemplo são essas pessoas que vão proteger aquilo a pessoa escolhida como é que ele fica contente e o mundo o público e a população quanto não respeita esta pessoa escolhida pelo presidente para proteger Allahu Akbar Allah subhanahu wa ta'ala diz que eu vou proteger o Qur'an que nós vamos proteger o Qur'an e o Háfid o Háfid é aquele que foi escolhido por Allah para esta grande missão Allah Akbar. Felizardo são os pais do Hafiz. Felizardo é o próprio Hafiz. Felizardo é a família do Hafiz. O Hafiz ter maus irmãos e, irmãs. e aquele que será dito no dia de Qiyama, ele terá Subhanallah, que honra! Alaqal dira para o Hafiz do Alcorão, para aquele que memorizou o Alcorão e que recita o Alcorão, vorticity e começa a subir os graus, Waratil kama kumta toratilufid dunya leye o Koran pausadamente kumliyesi no mundo fa inna manzilatak inda akhir ayatin taqraubihah porque o seu último grau será no último versículo que tu recitais Allah var ki on represadiz irmãos o hafidh subhanallah Rasulullah sallallahu alayhi wasallam nara, no hadith de Abi Umama radiallahu ta'ala anhu El diz Abu Umama harrazna harrazna Rasulullah sallallahu aleyhi ve ala taallumil Quran Rasulullah sallallahu dilaya Rasulullah sallallahu Yi, memorizar o Qur'an ثum akhbarana an fadlihi depois Rasulullah sallallahu alaihi sallam mencionou sobre as virtudes do Qur'an e ele diz ta'allamul Qur'ana aprendam o Qur'an memorizem o Qur'an depois ele diz innal Qur'ana yate ahlahu yawma al qiyama ahwa jamayakunu ilay este mesmo livro se o valorizar esse o Qur'an virar Ah, para o seu recitador um no dia de tayammum naquela situação em que ele mais precisará de ajuda. akbar. ala bi então o Corão terá uma forma estará totalmente numa aparência linda e bonita irá perante o Haafid e dirá akbar. Meus eu faz, meus queridos <tose> irmãos, meus queridos jovens. Escutem com atenção esta passagem, cadê aquele jovem que memorizou o Qur'an? E hoje o amor do Corão está fora da sua vida, o vestir dele, o andar dele, o falar dele, virou que nem um cristão, o oh, meu hafiz, volta para o seu Qur'an. Allahu Akbar, então o Corão na forma mais linda dirá para aquele hafiz, Conheces-me? você sabe quem sou? Fazê-ol então aquele povo dirá: quem és tu? então eu sou aquele que você amava, eu sou aquele que você amava, e Sou aquele que você respeitava, e Sou aquele que você passava noites por ele. Era seu hábito durante o dia, yani, yani min 'indatik an taqra naharak, você o Alcorão diariamente e à noite passava em pé a ler o ab thumma ala Allah, Dipoj. Allahu hafiz Allah Ta'ala, افورما كم الله سيحصل على حافظ القرآن فأنت انتو اش حافظ ارابة لانت الله سبحانه وتعالى وانتو قرآن سيحصل على حافظ القرآن ويوضع تاج الملك على رأسه الله أكبر سيهل سيلا قرواد الله سبحانه وتعالى سيحصل على قروة الري ناكبسة حافظ القرآن Esta é a virtude do Háfid al-Qur'an. E aqueles pais, aqueles pais que levaram o filho para o Darul Ulum, esforçaram atrás do filho e fizeram com que o filho tornasse tornasse Háfid. Qual será a recompensa para aqueles pais? Allahu Akbar. Rasulullah, salallahu alayhi wa sallam, continua a dizer, وَيُلْبَصُوا لِدَاهُ الْمُسْلِمَانِ حُلَّتِينِ Os seus pais... Será de vestir duas peças, dois pares de roupa. Mani o E quantas vezes o mundo se fosse multiplicado, não chegaria o valor, não chegaria o valor desses dois pares de roupa. Faya kulan Meus pais, meus irmãos que temem filhos, aproveite esta oportunidade. Esta dunya vai passar. Você matricula o seu filho nas melhores escolas. É muito bom. O İslam aconselha isto. Mas olha, meu pai, este conhecimento é até quando ele estiver neste mundo. Depois da sua morte, este conhecimento mundano vai beneficiar. Aproveitem. Façam um esforço com que os vossos filhos tornem-se álims, tornem-se chufal. Então os pais dirão, E Allah, você está a dar-nos esses dois pares de roupa. Nós não fizemos tantas ações assim. Allahuekber inta wa la ta'ala dira fi yuqalu por causa do vosso filho ter memorizado o qur'an ter recitado o qur'an então os pais dele também serão dados não só essas não são as únicas virtudes de um hafid Rasulullah sallam, diz que um hafid é aquele que intercederá a favor de 10 pessoas que estarão condenadas ao inferno é aquele que intercederá a favor de 10 pessoas da sua família que estavam destinadas ao Jahannam este hafid vai interceder a favor deles no Yawm Al-Qiyama este hadif, prezados irmãos e irmãs eu queria realçar algo é muito importante algo muito importante e quero que vocês escutem com muita atenção o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam quando diz no hadith que um hafid, aquele que memorizou o Coran intercederá no dia de Qiyama a favor de 10 pessoas Allahu Akbar da sua família que estavam destinadas ao inferno escutem com muita atenção o que eu vou falar hoje, infelizmente Se há pais, masha'Allah, que mandam um filho para dar o ulum... Para as universidades islâmicas tornarem-se alims hafiz... Então você vê alguns da família falarem... Mas pai, você está mandando teu filho... O que vai ser hafiz? O que vai ser da vida daquele menudo quando crescer? O que, que ele vai ter? Allahu Akbar... Ele fala, parece que o risco está na mão dele... O hafiz não tem respeito... O alim é tratado que nem um criado... Então o pai vendo toda a família contra que não querem que eu mande o meu filho para a madraça, para andar um dar-lulom tornar-se hafif, porque ele não terá nenhum emprego quando ele formar-se? Então, o pai, ele desiste desta grande oportunidade que ele tem na sua vida. Então, escutem com atenção, meus irmãos e minhas irmãs, no dia de Qiyama, com esse mesmo jovem, que vocês disseram que ele não haveria de ter emprego se tornar-se então ele não vai interceder a vos favores. Ele no dia de Teyama vai se interceder a favor daqueles familiares seu que o apoiaram, que o conduziram moralmente, financeiramente, aqueles que ajudaram a ele. Ele vai interceder a favor daqueles. Meus pais, minhas mães, se você hoje participa no Jalsa, se você participa no encerramento ou se você participa numa cerimônia em que uma criança ela comemora o seu terno da memorização do quran que ela agora é o tornou-se rápido imaginemos a alegria que está a passar pelo coração daquele pai daquela criança subhanallah sou Allah que sabe o que passa no coração daquele pai que meu filho tornou-se no coração daquela mãe você quando assiste aquilo o meu irmão e a minha mãe, que não têm filhos que são ráfidos, naquela altura sente, até chora, que puxa a vida. Se eu também tivesse filhos que fossem ráfidos, ao ver a alegria do outro seu familiar, do seu amigo, que o filho tornou-se rápido, Mas quando você sai daí, quando você vai para casa, quando você vê os seus bens materiais, você aquela dor acaba e você esquece. Allah'u Akbar Allah'u Akbar. Milletlerim, kardeşlerim, que foi muito difícil aquela separação, ô oh, meu servo, quando você separou-se do seu filho, e foi deixar ele para aprender o Qur'an, para tornar-se hafid, para tornar-se alim, ô oh, minha serva, Allah tala vai falar consigo desta manhã no dia de Teyama, eu sei que naquela altura, foi difícil para si, aquela separação de mãe e filho, de pai e filho, mas você foi deixar o seu filho, hoje é meu dia de recompensar. Allah Ta'ala vai chamar esses dois pais perante toda a multidão onde está fulano, filho do fulano Allah Ta'ala vai chamar Allah Ta'ala vai pôr a eles com uma coroa mais brilhante que o sol Aí, meu irmão, minha irmã, não vai ser como no mundo. Aí não é aquilo que vamos voltar para casa e vamos esquecer. Não. No mundo, a tristeza acaba. Você ao ver o filho de alguém que completou. Mas no dia de Qiyama, você vai ter remorsos para sempre. Que Allah? lá. Por quê? Mas por quê que eu não utilizei e não levei o meu filho para tornar-se alim e rápido? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hoje, infelizmente, essa é a pergunta que dizem... O que que ele vai fazer quando crescer? E outros, infelizmente, Akbar, são coisas que chocam. As pessoas chegam a um ponto de dizer que bem, esse teu filho não vale a pena. Ele está muito atrasado na escola. É e melhor mandar para a madraça. Quer dizer que só fica alim e fica hafo daquele que é burro. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Quer dizer, aquele que tem um Corão, que tem as palavras de Allah no seu coração, ele é burro? Allahu Akbar. Temos que mudar essa mentalidade. Temos que mudar esse nosso comportamento. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ele diz Hadith: "Ei, se Ibn Adam, ei, se Ibn Adam, quando filho de Adam mor, ele parte deste mundo. Então todas as suas ações perecem, exceto três. Ela agora já não consegue praticar nenhuma boa ação. Ela agora já não consigo praticar nenhuma boa ação." três coisas por mais que ele esteja já morto Allah subhanahu wa ta'ala vai recompensá-lo será como que ele estivesse praticando tais ações a primeira ação alguém no mundo fez uma caridade uma caridade contínua ele deixou algo que ainda beneficia as pessoas Por exemplo, ele ajudou na construção do masjid. Ele abriu um furo d'água, um poço. Coisas que beneficiam as pessoas. Plantou árvores. A segunda coisa. Essa pessoa deixou conhecimento religioso. Livros. Conversas de Din, coisas que pessoas ainda estão a beneficiar daquilo, então ele no seu Kabar também será recompensado. E a terceira coisa, Walladun Salihun yadu'ula, Walladun Salihun yadu'ula. Ele deixou um filho piedoso, um filho piedoso, que dia e noite ele levanta as mãos e ele roga para Allah subhanahu wa taala, que Allah perdoe a minha mãe, que Allah perdoe o meu pai eu pergunto ao meu pai e minha mãe, se você não deu essa educação islâmica a seu filho, se você não introduziu dentro dos corações dos seus filhos o Ahmiyat, a importância do Coran, quem fará doar para si depois da sua morte? O Allah é o apelo que eu faço. Se você ainda tem filhos, bem, por que não dividir? Põe alguns a estudar, que sejam médicos, doutores. Nós queremos isso no Islã, mas não esqueça da parte religiosa. Não esqueça do din. Por isso, Por isso, quem tem, tem filhos, filhos, que aproveita essa oportunidade. oportunidade. Allahu Akbar, Allahu Akbar então prezados irmãos e irmãs temos que mudar a nossa mentalidade mudar o nosso comportamento não queremos ouvir mais essas palavras e vai você está mandando o filho para a madraça o que ele vai ter quando se formar? o que ele vai ter emprego? vai ter o Allah, irmão e irmã o risco o sustenta na mão de Allah Allah dá o que ele quer e ele vai olhar por ele Toma a iniciativa para que no dia de Qiyama você tenha essa honra. Para que no dia de Qiyama você seja recompensado por Allah. Por isso, vamos amar o Corão, Vamos amar o Corão, respeitar o Corão, Não só a leitura, mas principalmente, prezados irmãos e irmãs, praticar naquilo que o Corão quer que pratiquemos. Um, como eu disse, Masha'Allah, o recitar do Coran é uma grande virtude. Memorizar o Coran é uma grande virtude. Acabei de mencionar aqui todos esses hadiths que uh, exaltam o, o valor do hafid. Mas, acima de tudo, praticar no Coran. Minha mensagem vai principalmente para os hafids, para aqueles que de uma ou de outra maneira têm uma relação com o Corão e também para os pais do hafid, para os pais do hafid do Qur'an este dizer que normalmente a gente escuta as pessoas já dizerem, bem, MashaAllah, seu filho hafid amanhã no dia de Qiyama vai levar 10 pessoas que consigo para o Jannet as pessoas entendem o mal não é que ele vai levar ele vai interceder a favor de 10 pessoas, são coisas diferentes, levar e interceder ama o que eu quero aqui mesmo mencionar Este hadith, Rasulullah sallallahu sallam menciona Aquele que memorizou o Qur'an E vem à frente حَرَّمَ Meus pais escutem com muita atenção Meus hafiz escutem com muita atenção Não só decorar o Qur'an Que você terá essa virtude Tem que ser aquele hafiz Aquele que memorizou o Qur'an E pratica naquilo que o Qur'an Quer que ele pratique O Qur'an quer Que ele faça cinco orações diárias. Que ele seja humilde. Que ele seja obediente às ordens de Allah. E número dois. E aquele também que sabe o que o Coran diz que é haram. Não é só decorar o Coran. O hafid tem que praticar naquilo que o Corão diz. Sou aí que no dia de Qiyama ele vai interceder a favor destas 10 pessoas. Por isso é muito importante. Esta mensagem vai para os pais também, não só para o hafid. Depois do seu filho ter completado, avance com os estudos. Por que não fazer ele Alim Aumentar os estudos? Aqui não é oportunidade, mas, inshallah, numa outra conversa, falarei um pouco sobre as virtudes do ilm, As virtudes de aprender o conhecimento, principalmente religioso. O hafid, não sou o hafid, todos nós, prezados irmãos, temos ter o respeito para o Coran. Não praticar aquilo, aquilo que o Coran quer que pratiquemos e também respeitar o Coran. Hoje, prezados irmãos, da maneira como o Corão é lido, Subhanallah, ler o Corão com tajwid... nas calmas e como deve ser lido, Subhanallah. Ikrama ibn Abi Jahl, Ikrama que ele foi o filho do grande inimigo do Islã Abu Jahl, ele quando abriu o Corão, ele era muçulmano claro. Quando ele abriu o Corão, ele danasch al Musaffa ughmiyya ali. Quando ele abriu o Corão, ele perdia os sentidos. Quando ele abriu o Corão, ele perdeu os sentidos. E ele dizia: "Há, é o Clam é a palavra do meu Criador. São palavras do meu sustentador e perdeu os sentidos. Hoje, onde está o nosso respeito pelo Corão? O Corão é carregado, cria um livro da escola. Poeira está em cima do Corão. Ninguém tem tempo de limpar o Corão." prezados irmãos, tudo isso faz parte do respeito para o Corão, ler o Corão, recitar o Corão, memorizar o Corão, entender o significado do Corão, respeitar o livro de Allah bem, se é uma carta da pessoa amada, se é uma carta de um, uma pessoa, um presidente um ministro, como você vai tratar aquela carta? vai esconder bem e pôr num sítio bem mesmo limpo, mas calama de Allah palavras de Allah, não há respeito Então isso é muito importante que eu estava a dizer praticar no Corão é muito importante para um hafiz. Uma coisa que eu queria aqui mencionar também, irmãos e irmãs, absorver estudar o Corão, deve tentar estudar o Corão com tajwid, como o Corão deve ser lido. Mas um adab do Alcorão muito importante, além da gente respeitar o Alcorão, pegar o Alcorão com a mão direita, limpar o Alcorão, pôr num lugar alto e elevado, um outro adab muito importante, etiqueta do Alcorão, muitas das vezes quando nós estamos no Djalsoh, estamos no encerramento de uma leitura do Alcorão, vê um certo qari, as pessoas começam a dizer sem entender, Allah, Allah, Allah, Será que isto é permitido? Hoje o Coran, apesar dos irmãos, virou que nem um, um livro qualquer. A pessoa, qual é a ordem? Disto, a pessoa vai se tirar isto. Allah, se ele entender o significado do Coran, ou então a leitura penetrou no seu coração, aí a pessoa tira aquilo do coração e ele diz, Allah, MashaAllah sai do coração hoje virou, o pessoa leu todos Allah, MashaAllah, Allah, Allah, Allah não sabe porquê, não entrou, não sentiu nada só está a falar, isto é brincar com o Coran por isso é uma prática errada e nós devemos tentar tirar essa prática rogamos e pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que Allah subhanahu um, wa ta'ala inculta dentro de nós o amor pelo Coran o valor pelo Coran Resitar o Corão constantemente. São vários ayats, vários versículos para os nossos irmãos em que a pessoa deve recitar o Corão suratul yassim todas as manhãs são vários benefícios uh, suratul mulk, tabarak al ladid depois salatul ishá, não só isso os irmãos, nós só acabamos o Corão no mês de ramadã, só, mais nada ramadã está a chegar agora o ramadã, sim senhora, deve ser o mês do Corão alguns imãs quando chegava o ramadã, só leiam o Corão mais nada mas o curá, para irmãos, criamos aquela hábito, diariamente ler o Corão como você assiste o telejornal como você lê o jornal, da mesma maneira, tirar algum tempo para esse Corão porque Allah é meu irmão, minha irmã por ano vai amaldiçoar aquela pessoa que não lê e está guardado nas suas prateleiras número três, prezados irmãos, encorajar os nossos filhos para ficarem rápidos se a gente não tem filhos, nossos sobrinhos há quanta gente aí prezados irmãos porque não você patrocinar alguém e Allah, eu na minha infância, eu não consegui memorizar o Qur'an. E Allah, não consegui ficar alim, mas ela você deu uma algum bem mundano. Você deu uma possibilidade. E Allah, eu vou mandar esta criança para ficar afir, para expandir o seu din. E Allah, aceita esse meu esforço. Por que não financiar e patrocinar? o Allah é triste e eu repito prezados irmãos de nossa realidade você vai ver nossos irmãos muçulmanos lá que lá aumente os vossos bens meus irmãos mas que saibam onde gastar patrocine aquela coisa que dão como é que davam aquilo que chamava uh, fama show aquele programa de música você patrocina o no nome da sua empresa está aí porque não patrocinar Allah meu irmão minha irmã você patrocinar um concurso de recitação do Corã jovens querem ler o Corã patrocinar depois dar prêmios porque não Wallah eu sei que naquela publicidade daquele show o mundo lá fora vai ficar a saber e você terá mais prosperidade mas Wallah eu digo se você também patrocinar esse ajuntamento onde o Corão é recitado onde há competições de Corão na recitação Wallah lá vai dar muito mais barca do que aquilo que você faz lá fora acredite meu irmão esse é o milagre do Corão. por isso incentivar os outros a memorizarem o Corão. E principalmente daqueles que têm filhos, aqueles uh, meus pais que vocês têm filhos, mãe, pai, um, dois filhos que fiquem rafos. Eu mencionei aqui aquelas virtudes, que quando você morrer, ele vai levantar as mãos e fazer duã para si. E aquela honra que te espera no dia de Qiyama, perante toda a multidão, Allah vai te fazer vestir aqueles pares de roupa que serão mais brilhantes que o sol e a outra coisa, eu estou aqui recapitulando os pontos, muito importante não ficar com aquele medo e quem tem esta mentalidade, que tiro do seu coração que puxa, meu filho vai ficar rápido. o que, que ele vai comer? o que, que ele vai ter? não se preocupe meu irmão, minha irmã, Abdullah ibn Mas'ud eu vou contar essa passagem vocês já ouviram de Abdullah ibn Mas'ud ele foi um grande sahaba na altura da morte Uthman ibn Affan, terceiro califa do Islã, ele entra perante Abdullah ibn Mas'ud, está na agonia, ele disse... o oh, Abdullah, oh, Abdullah, qual é o medo que você tem agora? Oh Abdullah Ibn As'ud, qual é o medo que você tem agora? Então, Abdullah Ibn As'ud disse... Oh Uthman, meus pecados... Eu tenho medo dos meus pecados... O que, que eu vou responder perante Allah? Uthman continua a perguntar... o oh, Abdullah, o que você quer? Qual é o seu desejo neste momento? Ele disse... Afu Allah, wa eu agora espero pela misericórdia e o perdão de Allah, essa é a coisa que eu desejo mais neste momento pois Osman diz, que você precisa de alguma coisa? Othman, ele disse que não Othman Ibn Affan diz quer que eu traga um médico quer que eu traga um médico ele disse que vai, o médico e que fez-me ficar ainda mais doente é uma longa conversa eu queria mencionar aqui a última parte depois o Abdullah, eu vou deixar alguma coisa para as suas filhas ele tinha deixado em alguns Vem nove filhas o que serão delas elas não fizeram nada Não tem nada, não tem um curso superior como meu irmão aí pensa antes de mandar o seu filho para a madraça O Osman perguntou assim a Abdullah: Eu vou deixar algo para as suas filhas? Subhanallah. Olhem para a resposta de Abdullah, meus irmãos, meus pais e mães. Abdullah ibn Mas'ud disse ao oh Osman: A ala banatil fakr, o Uthman que a túmere biciu par garibi darre. Você tem medo? da pobreza atingir as minhas filhas então ele diz fani sami'tu sallallahu alaihi wasallam yaqul uthman fika gaidish kansadu e eu ouvir rasulullah sallallahu alaihi dizer بركَ <ترجمة> في, الواقعة الواقعة في, مجزد في وإني عليه والسلام في الله, الله عليه من لم تصبه فاقة أبدا من كل لم abada. ouvi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dizer a pessoa que recitar o surat todas as noites a pobreza nunca atingirá esta pessoa este era o yaqim que os sahabas tiveram meus irmãos e minhas irmãs, então que pensar desta maneira, que se eu mandar o meu filho Eu mandar o meu filho para a madraça. Mandar o meu filho ficar hafido. O que que ele vai ter quando crescer? Não há ter emprego. Não, meu irmão, minha irmã. risco está na mão de Allah. Então eu estava a dizer tirar esta mentalidade. Encorajar os outros. Se você não conseguiu ficar, encorajar os outros. E por que não nos amarmos o Coran? Nós temos irmãos já de uma idade avançada. Você pode ficar hafido. Há várias histórias. Homens com 80 anos de idade ficaram hafidos. Os nossos pais, mães, já não conseguem ler o Qur'an. Não custa nada. Temos muitas jovens, temos muitos jovens, ir ao pé deles, começar a aprender. Desde Alif Ba, qual é o problema? <risos> Allahu Akbar, hoje todo mundo quer aprender inglês. Italiano, não sei o quê. Bem, por que não aprender o Qur'an? Meu pai, você vê... Eu estava a falar de pais. você vê senhores velhos, madalas, estão na escola de inglês. <risos> Allahu Akbar. Quando a gente fala, vai porque não aprendo Coral e já sou muito velho. Tenho cabeça dura. Allahu Akbar. <risos> Para inglês não tenho cabeça dura. Allahu Akbar. Meus pais, minhas mães vamos todos, inshallah, fazer esse esforço nós próprios começarmos a aprender o Coran, incentivar os nossos filhos e termos esse desejo que de Allah, eu quero que o meu filho torne-se hafif, inshallah se você morrer com essa intenção ou você morrer com essa intenção de ficar hafif, você próprio começar a aprender alif batata de aprender o Coran e ter a intenção de Allah, eu quero memorizar o Coran e você partir deste mundo enquanto não é hafif amanhã no dia de Qiyama Allah com toda a sua misericórdia vai-te ressuscitar nos grupos dos hufazes e para ultimar eu deixo aqui alguns conselhos alguns conselhos para o hafiz do Coran esses conselhos foram conselhos de Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu ele diz número um ya'm bagi lihamilin qura'ani an yu'rafa bileilihi idhan nasuna imun, Allahu Akbar ô meu hafiz, agora que o Coran entrou no seu coração Agora que o Qur'an entrou no seu coração, você, a sua vida tem que ser como o Qur'an. Sua vida agora tem que ser como o Qur'an. Ela diz para si, o meu Háfid, agora que você levou as minhas palavras para o seu coração, mostre o Qur'an na prática. O primeiro conselho de Abdullah ibn As-Saud é recomendável para o Háfid no Qur'an à noite, quando toda a gente estiver a dormir, então, nós temos que ver que este hafid, manchalá, está na recitação do Corão, está a fazer salatunnafal, a recitar longos, longos rakats. De manhã, quando as pessoas estão todos a comer e a beber, o do Corão ele tem que estar de jejum de vez em quando, arranjar alguns dias por semana ou por mês de jejuar, Tersera kualidad ve biz nihi eden nasa yafrahoun. O hafizul Qur'an konversiş söz sorduğun şerrin yabrintare el partir deste mundo. O bibuka ihi eden nasa yabrahoun. Buanas söz tivene arrenes gargaladas. O hafiz deftar num sala aşşurak. agora levou seu peito. و ينبغي لحامل القران ان يكون باتيا حزينا حليما com bom carácter humilde parece que eu disse no princípio meus meus meus queridos irmãos cadê você onde que você anda Volte para o seu Coran O hafiz do Coran tem que ser humilde Sempre a chorar perante Allah Ver a condição de uma ser tolerante Ser uma pessoa simpática Uma pessoa que chama para o Islã. E Abdullah Ibn Massoum continua a dizer Não é o carácter Não é a conduta do hafiz em ser Em yakuna hafia a ser uma pessoa maldosa, gáfila, uma pessoa negligente, sciaha, que fica só a gritar nos bazares, ولا حديده, uma pessoa com um coração muito duro, não. Essas não são as qualidades do Háfid do Quran. Por isso, rogamos e pedimos a Allah Subhanahu wa Ta'ala que Allah Ta'ala dentro de nós o um amor pelo Quran a todos os Hafiz que voltam para o seu objetivo, porque saiba, o oh meu Hafiz, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ele diz: do Os pecados foram apresentados, foram postos à minha frente. Falamos a e eu não vi algo nela. o o pecado maior do que aquele que foi dado no Corão esqueceu. Aquele que aprendeu o Corão esqueceu. Por isso olha meu Hafiz muito cuidado, muito cuidado. Aprenda o Corão, leia o Corão, memorize o Corão, pratique no Corão e não esqueça o Corão e para os pais de todos os vão os meus parabéns para aqueles pais que de uma ou outra maneira estão se esforçando mandando seus filhos tornarem-se hafiz que Allah está na dimas que Allah está lá esse esforço e que no dia de Qiyama Allah com todo o seu poder os recompense da melhor maneira o Akhiru da'wana Anilhamdulillahi Rabbil